tunet ind på Get In Talk Showet, det kan enten være som podcast eller i, med os i billedet, og det skal jeg så på forhånd beklage, men hvis man synes, at der er sølvstink i det gyldne hår eller... Ja. Det, er oh, var det, kan, en gang. det kan vi godt sige. Så er det, fordi det er udsendelse nummer 25 med Get In Talk -showet. Så et lille øh, sølvbrøller, et slags sølvbrøller for programmet her, 25 udsendelser. Det har vores liv, det her program, Kian. Helt klart. Ja. Jeg bliver genkendt meget mere på gaden nu. til er frustration for min kæreste, som er meget, meget bekymret for de mange kvindelige tilnærmelser, jeg får. Men jeg er øh, bumstærk og, og siger, ved du hvad, jeg er til en kvinde. Fremragende. Det, det gør du også, Pils. det siger du også? Jeg har ikke oplevet den der, øh, eller haft den der oplevelse endnu der, men øh, det vil jeg sige. Ja, det vil du sige, ja, ja, hvis det kommer jeg har på... Jeg gift ja. i over 30 år nu, så... men ja, det kører ja, meget godt. Øh, det kører meget godt, godt for dig. Ja, ja. Vi øh, har et fedt program, synes jeg, i vente her sådan lidt anderledes. Vi er jo i den øh, af den øh, herlige situation, at vi kan vælge selv, hvad vi vil snakke om. Og vi øh, har jo bare det her omdrejningspunkt, der hedder fodbold over fra de øh, vind om suste øer. Engelsk fodbold, britisk fodbold. Vi vælger selv, og vi kommer lidt rundt i afkronen i dag, det skal jeg sige, blandt andet med snak med Paul Hybert, som øh, har en masse historier at fortælle fra de vilde millwall dage øh, Du har også nogle fede publikumshistorier, du har også nogen at byde ind med over fra det engelske. Vi savner publikum på stadion. Og så skal vi jo snakke om en af de mærkeligste playoff Europa League play kampe. vi måske får set se nogensinde. Dundorg mod Klagsvig, som mødes torsdag aften, og vinderen af det opgør går i Europa Leagues gruppespil. Det, det, det er god lige, og vi, ja, vi vi glæder os til at starte om den? den spilles i Dublin. Okay. okay. Ja, læ lækkert faktisk. Ja, Dundorg ligger oppe ved den nordjerske grænse, så en teams kørsel sydpå skal de få at komme ned til Dublin og spille kampen. Så på det... Aviva Stadium? Faktisk på Aviva ah, Stadium, hvor vi har været okay. før. Ja. Det var været sjovt men uden tilskuere, oh, ja. desværre. Det er noget møj. Selvom der er plads til 50.000, og det er et godt stadion. I, I får altså lige et par skarpe åbne på. Nå, no. okay. Er klar? Yeah. Ja. Pil, for den her vil jeg ikke give til Kian. No, Manchester United vandt ja. i Brighton i weekenden, men er i stærkt kritisabel forfatning. Ja. Meget simpelt. Ja, det synes jeg, det er. Øh, jeg synes, de har... Altså, jeg synes, altså, den måde, som de udtrykker sig på lige i øjeblikket, Står ikke mål med øh, med det, som vi så tegninger til i slutningen af sidste sæson. Så det synes jeg faktisk så så vi allerede øh, sprækkerne i fundamentet øh, mod slutningen af sidste sæson, hvor vi troede okay nu har Ole Gunnar Solskjær han har skulle fået styr på det. Så nu ikke mod FC København, mm. den efterfølgende kamp mod Sevilla. Det, det, en, det, det minder meget om det, vi, som, vi, som vi ser i starten af den her sæson. Ja, der sagde vores engelske kolleger, da jeg var i Køllen, det sagde de så øh, på forhånd inden kampen mod FC København, der sagde de, Manchester United ser trætte ud. Mm. Og det var jo plausibelt, efter ja, at de har moset på i løbet af foråret, fået sat noget godt sammen, kommer op og kvalificerer sig. De kommer op i top 4, som jo var målet, og som ingen havde gættet på før jul sidste år, fordi der så det jo helt horribelt ud. Øh, så kredit til det. Bruno Fernandes kommer ind, der er tegninger til gode ting. Jeg synes, det er lidt væk nu. Ja. Ja. Jamen, øh, godt svar. Tak for svaret. Kian, du får det næste. Lester. Åh oh, ja. ja. Kasper Smike på målet. Kan det, det hold, ikke? igen i denne sæson kør, gør sig gældende, og nu snakker vi helt i toppen af Premier League. Og jeg ved ikke, det betyder ikke nødvendigvis mesterskab, men helt i toppen. Det er med, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. Ja, men det tror jeg faktisk godt, netop fordi, at vi kommer til at få en sæson på grund af Covid-19, jeg har hørt om det, som kommer til at være lidt anderledes, og jeg tror, at det giver mulighed for, at der kan komme nogle overraskelser. Jeg ved ikke, om det er den store overraskelse, at Leicester ligger fem og fire i det leje, om vi kan kalde det en overraskelse længere, men jeg tror på, at de kan være med. De er jo med hvis du må med, hvis du i Europa League, Gruppespillet. Yes. og det kan jo skabe nogle forhindringer for, dem, de ryger, hvis de er rigtige gruppespillersætter, så, så de har jo ikke de her kvalifikationskampe. Men jeg vil sige, Men, de gjorde alt, hvad de kunne for at ryge ud og katte for. <laughs> ja, ja, det gjorde de. Det, det, det gjorde de så, det, så det, virkelig med, umæg for at komme. Ja, Det kan også godt forstå. Og, og jeg tror også, at det er Lesters øvelse her i den her sæson i modsætning til sidste sæson, hvor de jo altså de lå oppe i, i, i Champions League på pladserne deroppe, men de røg ud til sidst. Jeg tror, deres øvelse er, hvis de skal tage et skridt videre, så er det, at de skulle kunne holde en hel sæson hmm. og holde sig deroppe. Fordi de, de, man havde det gik, det gik nedad til sidst. Ja, for det, og så jeg er jeg glad for, at vi har sagt var Vardi. Han er færdig. Det er slut. Der er ikke mere i ham. Ja, det ser ekstra nu <laughs> Nej, det er der vist ikke nogen, der har sagt. Men hvor er det dog vanvittigt? God ga gamle var ja. bliver ved og ved og ved, og virker som om, han har fundet et nyt øh, opsving i sin karriere. Ja, for karriere. man troede jo, han havde den der fantastiske sæson, det de vinder mesterskabet. Og så i den efterfølgende sæson, hvor Ølester også havde det lidt svært, der, der, der, der, der, der, tænkte, der begynder jeg at tænke, prøv, det, det, det var måske bare lige den der ene sæson. Også fordi man havde hørt om et, et, et menneske, en fodboldspiller, der måske ikke levede, øh, havde den sundeste livsstil øh, med sine Red Bulls osv. Men virkelig øh, genfundet selv. Og sådan, jeg hørte i en podcast, hvor der var en, der sagde, at han er lidt den, den engelske Antonio Di Natale, Mm. Italieneren der i Udinese, som sluttede af i midt 30'erne med nogle fantastiske sæsoner til sidst i sin karriere. Og, og det ser ud som om, faktisk hans Den er på vej op ad det? Han lignede mig. Jan Haller i hele min oldboys-karriere gik og tager sig til lysken hvert andet øjeblik. er ja, meget hurtigere, så han er meget hurtigere. Er han ja, meget altså, hurtigere. Og så hakket den, ind, den, den Nej, den nej, det var så forskellen. <laughs> men udtrykket var det samme. Vi tager lige et par hurtige mere. Pil, der skal lige lidt forladning på her. FC Københavns Victor Nielsen blev rygtet til blandt andet i Aston Villa nu her. Det er vist nok en anden, kan vi høre fra forskellige kilder. Men Premier League, det er Nelsons drømmedestination. Det er den liga, jeg skal spille i, siger han, når jeg er god nok til det. Men om det er nu og her, det kan jeg ikke svare på. Derfor tilspørger jeg dig, Pil. Ville Victor Nielsen lige nu kunne træde ind og gøre sig gældende i Premier League? Ikke som starter, tror jeg. Altså, øh... Det er muligt, at han vil kunne komme ind i en trup øh, i, i, på et af Premier League-holdene, det er der ikke øh, nogen tvivl om. Han er, han, altså, det er jo, en, det er jo åbenlyst en spiller, som, som de scouter og som de holder øje med, det er der, det er der helt sikkert. Der går jo også sjældent en brand, uden der er lidt ild, så, øh, så, så, så er der selvfølgelig nogen, der holder øje med ham. Men jeg tror, at det vil være godt for ham, at han bliver i FC København, i hvert fald den her sæson mere, for endnu mere forhåbentlig europæisk erfaring, for, for mere ja, erfaring af spilletid. Man skal huske, at han, var, han, kom, altså, han har kun været i en sæson i FC København, hvor han blev nærmest overbelastet, fordi at han blev nødt til at hoppe ind. Jeg er ikke sikker på, at Ståle Solbakken havde den, tiltænkt ham den rolle fra start af, at han skulle spille virkeligheden så meget, som han kom til at gøre. Det har modnet ham, men, øh, men det kan også godt være, at øh, en, en mere måske almindelig sæson vil kunne gøre øh, det godt for ham. Jeg vil sige, at han solgte sig selv godt mod øh, de her to Celtic-kampe. Der var han fuldstændig dominerende, og hvis de har fået, fået øjnene op for ham på de britiske øer i de to kampe, så er der ikke noget at sige til det. Der var han virkelig, virkelig virkelig. Nej, og det er jo det. Altså, man skal jo spille godt mod, mod Celtic, og man skal spille godt mod Manchester United. Det gjorde han også. Han ja. var med til at holde nullet mod Manchester United det, indtil omkampen og, og, og, og straf. Det var ikke ham, der lavede straffesparket heller. Så, så, så det er jo der, hvor man melder sig ind. Og det, vi ved jo, at selvom scouting-nettet er meget fintmasket for de store Premier League-klubber, så ved man jo bare, at hvis det er, man viser sig over for de britiske mm. hold, jamen så det Jamen, bare her senest, hvis jeg lige hurtigt må indskyde ja. ham Jens Hauge fra øh, Bodø/Glimt, jo som scorede ja, mod AC Milan. i Milan, <laughs> Det er jo det. Så altså, nogle gange skal der bare, ja. det bare have en enkelt kamp til. Selvfølgelig skal du have talentet og kvaliteten, men hvis du præsterer i den rigtige kamp, så kan du blive skudt af. Ja. Så øvrigt ham, der brændte til allersidst for Bodø/Glimt nede på San du kunne have bragt mig forlænelse spilletid, og er ude ja, ja. og angre på Twitter sad med tårer i øjnene på. Og... Ja, det, det, det, det er fantastisk. De spillede ja. jo en fuldstændig fantastisk kamp. Ja. Junker, sinker nakler, de andre. Den anden ja. historie, det må være noget get inde på italiensk Mads eller på Junker. norsk, vi kan snakke om der. Kasper Jonker. No Kasper Jonker. Ja. Han har ikke kunnet score i Superligaen. Ja, Braver ja, det, mål det, det, ja, det, det, det, det er fantastisk. Det er godt lavet ham. Ja. Sidste. Kian, Oho. du kender AF for Kasper Højer. Det er godt at ja. dit arbejde, blandt andet med dokumentaren. Der. Han ryktes ja, det. til Celtic og Watford. Kan vi læse på de her nogle gange lidt tvivlsomme silly season sider. Men stadigvæk vil du se de britiske øer som en logisk destination for Kasper Højer? Øh, jeg, jeg vil faktisk bedre kunne se Celtic en Watford på en eller anden måde. Fordi jeg tror, at nogle gange i, oppe, i, oppe i Skotland, øh, så, så, kan du, så kan, har du nogle... Du har nogle kampe, hvor du kan have bedre tid til at vende dig til det. Celtic kommer til at være favorit i størstedelen af de kampe, de spiller. Hvor i, i Watford i, i The Championship, du har rigtig mange kampe. Det har du især nu med øh, coronavirusen, så kampene de kommer thick and fast, så der er måske ikke så nem mulighed for tilvænding. Og det tror jeg at lidt, selvom at selvfølgelig at de har mere på spil op i Celtic, de spiller jo mesterskabet, så, så tror jeg at han på en eller anden måde kan har bedre tid til at vende sig til det, og med det han har præsteret i Superligaen med A.G.F. så så kunne jeg godt se at det kunne være en mulighed jo. Nu hopper vi så videre i programmet, og det øh, vi annoncerede, det, det, det har vi glædet os rigtig meget til at tale. Det er rendyrket kult, og det er sagt med kæmpe, kæmpe respekt for de ja. to mandskaber, der skal i aktion om noget så attraktivt som en øh, gruppespilsplads i Europa League. Det vanvittige selskab, Dundalk fra Irland, har været der før. De tager hjemme imod Klagsvig. Færøske Klagsvig, som øh, aldrig har haft en repræsentant i gruppespillet så langt i en, øh, en europæisk turnering. Klagsvik der fuldstændig smadrede Dynamo Tbilisi med, med med 6-1 i, øh, i seneste runde her. Altså, det, det er jo det, vi elsker fodbold for, det her. Det er, at den slags kan ske. Og Dundorg-Klaksvig, jeg kan næsten ikke vente med, at vi skal arbejde med det, de hold i, øh, i gruppespillepil. Nej, det bliver jo fantastisk. vi altså, holder jo så med øh, med, ja, fordi at, øh, at, ja, med Ja, fordi årsager. Ja, men det årsager, men, men øh, med kæmpe respekt. Og så, og så altså, 6-1 og Dynamo Tbilisi nu er jeg jo så, så gammel, jeg kan huske at de, de vandt jo Europakoppen pokalvindere i 1981. Gjeldig. Ja. Og det var det var et meget meget stort hold, fordi at, øh, øh, under sovjettiden der, de blandt, de vandt jo også det sovjetiske mesterskab og det var sådan altså, der var store spillere, store navne. Den legendariske Sulak Velitske, han spillede jo der blandt andet der, ikke? Han Han præmækker runder i Sovjetkampen i 1985, mm. udenom uh, Sulak Velitske også score fra en vanvittig vinkel, så, så for mig, så, så, så selve det resultat, da jeg sad jeg er faktisk ind i parken og kigger ned over resultatlisten, og så ser det her resultat, så tænker hvad sker der her? Altså, fuldstændig vanvittigt, ikke? Ja. og jeg skal bare lige sige, for jeg kan se ud af min øjenkrog, vi har en facetime med til Færøerne, for vi har en dansker, der spiller for Clarksvik, Jesper Brink, velkommen, jeg kan se, du sidder og smiler med her, når du får Peter Pils udlægning. Ja. Ja, det, det, det er jo sjovt at høre. Det, det, det er jo fedt, at man har gjort et indtryk uh, andre steder end bare på færøerne. Det, vi så jo også uh, Morten Brun og har haft det meget sjovt med, med de forskellige ting, der har været omkring uh, vores bedrift i sidste uge. Ja, men helt ærligt, hvordan er I blevet taget imod? Altså, du sidder i et uh, lokale deroppe nu. Jeg ved, hvis du lige drejer computeren lidt, så kan man uh, nærmest se fjelle og vand på den anden side her. Du sidder oppe i Klaksvik, en Kom. lille bitte by oppe på færøerne. Altså, hvordan er I blevet taget imod? men altså, vi er blevet taget helt fantastisk imod. Æm, hjemturen, vi var godt blevet vareskået om, at æh, der vil være nogle folk at tage imod os, når vi kommer hjem æh, til Clarksvig, da vi jo spillede i Torshavn desværre uden tilsku. Men jeg tror ikke, der er nogen, der forstår sig, det det der spiller sig, spiller sig ud, da vi kommer til byen. Æh, folk står med ro og løs i rundkørslen. Alle nadsbilerne i hele byen, tror jeg, er, er kørt frem æh, og dytter og, og blinker og, og skaber et lyshav. Æh, da vi kører ind, og så kommer vi hen på stadion, der så endnu flere mennesker, æh, hele tribunen, den ene er fyldt med mennesker, der er fællesang, kommentatoren råber alle morskårene op igen, som om de var på stadion for ligesom at, at dele den oplevelse så. så. Så vi gjorde alt hvad vi kunne for sådan at fejre æh, sejren med fansene bagefter. Nej, jeg kan sige, nu var det dig, der smilede, da Piel udlagde teksten før, Kierfenodi. Ja. Altså, Romerlys i rundkørselen. <laughs> Romerlys i rundkørselen. Det, var... det er helt underligt det her. <laughs> helt fantastisk. Og, øh, og øh, jamen, jeg, jeg, jeg, jeg, altså, jeg var faktisk ikke bekendt med, at Lidup, Lidup, de her to hold skulle møde hinanden. Så jeg ser jo faktisk som, at der er en lille bitte chance her, en større chance, der vil være, end hvis de skulle møde øh, AC Milan eller whatever, et andet et andet hold. Der er faktisk en lille chance for, at færøerne, de kan komme, øh, klakkes, kan komme i gruppespillet. Og Don Dog som jo er øh, Øh, normalt er øh, tophold i Irland, de ligger jo nummer 4. På nuværende tidspunkt i den nederste række, og har øh, har scoret 20 mål, men lukket 18 ind. Det, det, det tyder jo på et, et forsvar der måske ikke er helt stabilt. Så hvis ham der Paul Klatskar, der eller hvad han hedder, der topscorer, han har skruet støvlerne nogle på, så tror jeg godt han kan putte nogle stykker ind mod dem. Er ja, pottel tror jeg han med noget det okay. den retning i hvert fald. Øh... Det, ja, det, det, det er det rigtigt. Men Kirr der jo inde på noget af det rigtige, og jeg har også set dig citeret for andre steder Jesper. Jamen, altså, havde I inden noget som helst gik i gang for at vide, vi har en aften, hvor vi kan afgøre det mod Dondor, godt nok på udebane, så havde I jo taget den i dag. I har en chance, har I ikke? Det føler vi jo bestemt. Vi er jo godt klar over, at det er et godt hold, og de er to gange mestre og har også vundet det dobbelt i en af sæsonerne. Så altså, vi er godt klar over, at det er kvalitetsmandskab stadigvæk. Men, men vi føler jo også, at vi selvfølgelig skal vi tro på vores chance. Vi, vi har masser af selvtillid fra sidste kamp. Og, og det en kamp, og de, de er nok mere presse end vi er. De har forberedt tingene på denne de skal op i hjemmebane. Vi skal i på, på, Dublin, på øhm, Og vi kan på en eller anden måde gå og spille lidt frit. Så, og så kommer vi her til at være forberedt også. Vildt godt forberedt. Ja, hvad har I forberedt jer på? Fordi øh, altså, Dundalk og, og, og, og som du siger, de spiller ikke på deres hjemmebane. De spiller på det der kæmpe mennesketom stadion i Dublin. Altså, hvad, hvad venter dig? Jeg tror, øh, hvad, hvad venter dig? Hvad er I forberedt på der venter jeg? Jamen, så, øh, vi, vi har taget forberedelsen lidt i faser, hvor den første fase var meget sådan den der øh, mentale øh, visualiseringsfase, hvor vi ser stadion og vi ser omgivelserne, vi kigger lidt på spillemateriale, hvordan ser de ud dem, vi skal spille mod. Øh, og så i går kiggede vi meget på, på, hvad er det for nogle kompetencer, de har, øh, hvor scorer de deres mål hen, det er ofte på standardsituationer øh, eller på kontraangreb, så vi ved ligesom, at det er der, de to ting ligger, øh, som vi skal være opmærksom på. Øh. Så ja, Vi er meget godt inde i, hvad er det er for nogle, nogle styrker, de har, men også hvad er det er for nogle sværheder, de har, og hvad er det er for nogle spiller, Og, og har måske spiller, vi, vi desider ikke ja, kan, kan prøve at udnytte. Og der er lidt hak på forbindelsen, men vi får vi får det, det, det meste med, Jesper. Det er super, super fint. Kieran har noget så sjældent som et måske godt spørgsmål men, til dig. det håber jeg. Altså, jeg er jo ikke så meget inde i færøsk fodbold. Hvor vil Klaksvik ligge i, i det danske ligasystem, bare så vi på en eller anden måde kan... kan kan få en, en, en eller anden form for idé om, hvad niveauet er hos jer? Ja, det er selvfølgelig, selvfølgelig altid lidt svært at sammenligne på tværs, men jeg vil, jeg vil nok tro, at det ligger omkring noget, noget første division, øh, ja. hvis man skal sige det sådan på det generelle niveau. Der, hvor jeg føler, at vi, vi skiller os lidt ud, eller måske er bedre end de fleste andre, det er i forhold til vores de her europæiske kampe, hvor vi... Vi gør det lidt ligesom med at Vi er en lille smule kynisk i, hvordan vi spiller. Det behøver ikke være flot, men det er resultater, der tæller. Vi står fantastisk rent defensivt. Lukker stort set ingen mål ind, og, og, og så er vi rigtig gode på dødbolden. Fremragende. Øhm, sidste spørgsmål her, Jesper. Nu, nu, nu sagde du, at. I blev modtaget med de her romerlys, og alle de her mennesker, der modtog jer, og, og gav jer en fantastisk fejring, da I slog Dinamo Tbilisi. Hvad, tør du overhovedet drømme om, hvad der sker, hvis I som færøsk hold kvaler ind i et gruppespil? Altså, hvilken stemning det vil afføde? Nej. <laughs> Men det, altså, jeg, jeg er sikker på, at vi, vi har nogle helt fantastiske bands, og de, de skal nok finde på et eller andet. De har allerede skudt føre værkeri af, da vi vandt topkampen for et år siden, de stod med romerløs sidste gang, og de, de skal nok finde, finde ud af et eller andet til at overgå sig selv. Det de er de plejer at være rimelig kreativ. Ja, yes, jeg skal lige høre til sidst. Jeg er mere interesseret. Jeg er ikke så meget interesseret i alt det her fodbold her. Jeg er mere interesseret <laughs> i, uh, i den der, der bruggeri I havde der. Hvad, hvad, hvad var det for noget? <laughs> ja, men det er jo um, det største brugkurs på færerne. Det ligger jo i klaksvik og, og det, man er jo sådan meget lo lokalt hvis man kan sige, det sådan så, så brugkurs selvfølgelig. Klaksvik ville En det hele vej, selvom det er en teamskørsel. Så der var, der var lidt øl på vej hjemme. Selvfølgelig ikke for mange, fordi vi skulle op på træ dagen ja. efter. Men, men, men der skulle lige være, så, så vi havde lidt at fejre med. Og selvfølgelig skulle det være vi når det er. Er det, er det jeres bonus, eller har I også en rigtig bonus? Nej, der, der er også en anden en bonusaftale i forhold til det her Europa League. Hvad, hvad, hvad er det for en størrelsesorden, får vi derved? Eller hemmeligt? Nej. <laughs> det, det, det skal vi nok ikke gå ud med okay, Det er helt fair Og altså, et sikkert eventyr, du er ude på Og i øvrigt, ganske dugfreds Kunne vi læse til lykke med forlængelsen med Clarksvik mange tak, mange tak, Ja, det er flot. Vi har uh, stor respekt. Og vi, altså, vi var nødt til at snakke med dig, Jesper, da, da vi fandt ud af, at den her kamp opstod. Vores program her ja. handler primært om britisk fodbold, men vi, vi, vi, vi kunne simpelthen ikke lade være med at tale. Nu skulle du spille en kamp over nogenlunde på de øer der, og så tænkte vi, det var, det var lejligheden til at snakke Klaksvik. Så tusind tak, fordi du var med, og vi håber, krydser alt, hvad, har, vi. Øh, hvad vi har, for at uh, I klarer den og kommer i gruppespil. til glæde, vi os til at følge der. Klaksvik, uh, Tordi Jønsson? Ja, præcis. Ja, og Jakob Mikkelsen? Ja, det mener du ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så det er en fin historie, de skal... Kilian Mbappé? <laughs> Æ, nej. Nå. Ikke rigtigt. Ja, ikke rigtigt. Men, men, øh... men, men det, det, det, det er en sindssyg historie, det her. Altså, jeg, jeg er fuldstændig vild med det, og de opstår så sjældent, de her lejligheder, så synes vi, at hvis ikke vi greb den, ja, så, så viser vi en i strafspark. Det er fint. Jo, jo, jo, jo. Og så, øh, så vender vi donald i, øh, i næste uge. Nej, for de røg ud jo. Det er ikke nok mere af dem. Så gik det væk snart. Der er ski <laughs> ja. i Europa League, ikke? Det er rigtigt. Så laver vi absolut en færøysk special, hvis de ryger i i Europa League. Ja. Ja, ja no. fremragende. Velgad. Tak til Jesper op fra Færøerne. Vi troede lige for ganske kort tid siden, at der skulle til at være fans på stadion igen i England. I hvert fald i sådan en testperiode. Men øh, det blev lukket ned igen. Corona-ens så osv. gjorde, at, at den dør blev lukket for en stund i hvert fald. Og nu har det vel lange udsigter til, at der igen kommer i hvert fald rigtig mange mennesker på lægterne over i England også. Så det er trist. Og for mig i hvert fald gør det, at ja, man igen bare runde efter runde bliver mindet om, hvad det hele handler om. Stemning, øh, at spille for fansene, at fansene animere spillerne, spillerne animere fansene, at tv-produktet bliver så voldsomt meget ringere uden fans og liv på lægterne. Og det kan vi ikke blive mere deprimeret over nu, for det har vi snakket rigeligt negativt om. Men er du også med mig i den, på den galejde her, Kian, at man får reddefinere det hele, det er det, det handler om? Ja, øh, altså jeg, jeg, jeg sidder tit og ærger mig, når jeg ser fodboldkamp, og så sidder jeg og tænker, ej hvor vel den kamp her har været endnu fødder med fans. Bare første runde i Premier League. Liverpool møder Leeds. Leeds' første kamp i Premier League i over der år 10, tror jeg det er. Øh, nærmest. Og, og, at og, og, og se Lites' udbanefans gå amok over de tre mål der, og Liverpool, der scorer i sidste, inden for de sidste fem minutter og sådan noget. Og, og dem har der været talrige eksempler på. Der har været mange fede kampe, især i, i, i Premier League. Det har jo været mange steder, men de, de ville have været endnu federe, hvis der har været fans mm. på, på lægterne. Jeg sidder og tænker på nogle af de hvad skal vi sige, mindeværdige oplevelser, som jeg har haft igennem årene på stadion. Det har jo været, fordi at publikum har reageret på en eller anden mm. bestemt måde. Selvfølgelig har der været kampe, der 5-5 og ude i straffesparkskonkurrencer og alle sådan nogle forskellige ting der. Det er rigtigt, men, men, men mange gange, så er det jo de her publikumsoplevelser som gør helheden helt perfekt omkring fodbold. og det, det, det, det er der jo i sagens naturligt ikke lige nu. De der pilotprojekter, som du rigtig siger, der skulle have været mm. med tusind tilskuere eller hvad ved jeg, de er skrottet, og nu taler vi måske slutningen af marts tidligst. Ja, det... Men det er interessant at se det her med, at der bliver jo scoret rigtig, rigtig mange mål. De har lige slået målrekorden i Premier League, for 44 mål i en, i en spillerunde. Og, og vi ser meget, vi også over i hele Europa, ser vi liger, hvor der bliver skudt rigtig mange mål i. Og det kan man sige, det er måske et lille plus, fordi det lader til at være en lille tendens faktisk, i og med, at der ikke er fans. Jeg ved ikke, hvad, hvad det er, der gør det noget mentalt, at folk er mere, er de mere afslappede. Det er mere er det mere træningskampagner? Ja, er det mere træningskampagner, hvor man ikke er helt op på, på navlerne? Jeg er noget, tror, jeg aldrig måske. troede, jeg skulle have Jeg er villig til at sælge 25 procent af målene for at få alle tilskuerne tilbage igen. Altså, ja. så må det færre mål. Fordi... Ja, fordi det, det virker også omvendt. Vi så for eksempel Lester i sidste uge øh, med 20 minutter igen være bagud 1-0 i, øh, i pokalkamp. Det kommenterede jeg Det var godt en ørkenvandring, fordi de ja. kom ikke frem. De Nej, jeg sad derhjemme sammen med min svenske kammerat, der, og, øh, og jeg måtte hente flere og flere tubår til ham, ikke? fordi at, øh, han blev sad og op at at mere høre. og mere frustreret. Hvorfor går de ikke frem efter? Havde der været fyldt stadion der, så var de blevet skrejet frem. Det har jeg, jeg har selv sidde på et øh, stadion på Goodison, men det kan vi måske vende tilbage ja. til, hvor det er, at, øh, at, at de skriger simpelthen Everton frem til en sejr. Det vender Eller, vi tilbage pointe, til. Ja, til pointe, ja. Ja. Men, men det her med fanatisk publikum, altså vi tænkte, nu vil vi gerne hylde de der mennesker, der er på stadion. Og et, eller andet, et eller andet sted, så skal man jo starte. Så vi tænker, at vi starter med nogle af de vildeste af dem alle sammen. Og der har vi inviteret en mand med på FaceTime direkte fra hans egen. Det er et meget spektakulært biograf i, i Roskilde. For det, det er jo det, du laver til daglig, på Hygards tidligere professionelle fodboldspiller. Du spillede for Millwall i 2006-2007. Øh, er det en rigtig antagelse, at du øh, var hos de vildeste fans i hele England? Mm, ja, det er der slet ingen tvivler. Nu, nu hørte jeg, at de snakkede lidt om Leeds. Jeg har også været på Ellen Road med 42.000 tilskuere i den tredje bedste række fodbold. Men øh, at være, på, øh, at være på, øh, på The Den med deres fans, det, øh, jeg håber, I har været der, for det er ubeskriveligt. Og øh, jeg tør ikke at tænke på, hvordan det må være at være på, på tribunerne i dag. Med, med, ja, I London må de jo samles seks personer offentligt øh, i øjeblikket, så hvor mange der er på The Den, det ved jeg ikke. Men det må være, ja, det må være urimeligt for alle de mennesker, der bor i det område. Hvad var det, uh, The Den kunne Paul når man spillede hjemme i millwall -trøjen. Ja, den kunne samle en masse mennesker i, i det område, der ligger i Sydøst-London, hvor der ikke er blevet renoveret nu og blevet bygget øh, ekstremt dyre kvadratmeter lejligheder osv. Så, videre, så, videre. så det var nogle hårdkogte fans, der havde, der havde fået lidt at drikke. Og så øh, har de heldigvis de sidste par taget øh, boksehandskerne af så begyndt at se lidt mere fodbold. Og, øh, så havde de en koloenorm kol stemning, der gjorde, at øh, Altså, ja, det, det føles som at være med, med 15.000 på hjemmebane, selvom der, der også var mange fans bag ene mål, men det var, det, var, det var ekstremt. Jeg har, ikke, jeg har også tabt 7 på Brøndby Stadion, da jeg blev Danmarks sidst i 2005 med at have følge, men øh, det tål ingen sammenligning. <laughs> Nej, og der, du du, du, du scorede nogle mål faktisk også på hjemmebane foran det den og, og ryger ned mod de her øh, vilde fans. Hvad, hvad, hvad er det for et samspil, man, når det går godt, oplever som Milbord med fansene? Ja, det, det, det kom jeg meget pludselig, da jeg skulle over spille, så, så, så jeg havde ikke bemærket Millwalls fans øh, på samme måde, som, som, som alle andre rundt. Jeg har mit første mål og kom faktisk helt ubevidst til at øh, kysse øh, kys, det der Millwall-bat på min trøje. Der, øh, der troede jeg nærmest, at jeg, skulle, jeg ikke jeg skulle rejse mig op fra det stadion mere, for der, der væltede fans bare ud over. Tribune, der, vi havde tabt de første fire kampe, vi var rykket ned, vi havde fået en ny manager, og vi var alt var galt, og så skåede jeg et 81 minut mod Oldham, som også er en gammel traditionsrik klub, som også var helt ude af... Så, så jeg kan ikke, jeg, jeg kunne ikke beskrive det, men derfra der vidste jeg i hvert fald godt hvad jeg skulle gøre når jeg scorede. Når jeg scored på, på den. det der, er der ikke nogen tvivl om. Så, så du kyssede simpelthen Milvords logo, da du scorede dit første ja. mål, der så, så spiller du lige ind, øh, i i Bullseye, ikke? Jeg har i hvert fald været der i tre uger i klubben. så... <laughs> <laughs> så <den> startede, <laughs> prøve, det var Jeg <laughs> skulle tro, det var planlagt. Men det var, ja. men det var fedt. Det er, jo, det er jo noget, man ønsker som, altså, som angriber. ønsker, at man har scoret mål, men man ønsker også at få fansene med sig. Det har, det, det har man jo altid prøvet på godt. Og man ved, hvordan det er som fodboldspiller. Men, øh, ja. men, men der er ingen tvivl om, at det. det... Det går meget i hjertet på dig, og man kan også se, at du arrangerer stadig ture, faktisk, The Millwall mm -hmm. Hangover, tror jeg, I kalder jeres ture til med uh, den, de når, der er, uh, når der er så tilskuer og masser af fodbold derover. Det er sådan en jævne millemur, vi vender tilbage der til dig, og så nogle turister, der kommer med over. Men mm. det er jo på, på godt, kan man sige. Der er jo også en, en, en mørk side af de her Millwall-fans. Jeg ved også, da, da der var en træner, en manager, der, der, der blev skibet ud af bagdøren, der var nærmest lønsstemning, mm. ikke? Jo, altså den... Start september måned, der bliver Nigel Spagman fyret, øh, en, en, en tidligere Liverpool-profil, som er blevet hentet ind efter syv år på Sky Sports, tror jeg. Der er 18 nye spillere, og det sejler for os fuldstændig. Jeg er jo ikke så meget med i det, for jeg er jo helt ny og kommer en uge før en år kun at spille i en preseason-kamp. Men, øh, men der vi taber en hjemmekamp en tirsdag aften, der står et par tusind fans ude foran stadion, vi bliver ekskroteret ud i, i biler og bliver kørt væk, og... Øh, og de, altså, de råber og står og skriger, at de vil slå ham i 11, han kommer ud på stadion. Og, og dagen efter den første, da vi bliver kaldt ind til træning, der, der står assistenten og manageren er blevet fyret. Så jeg tror simpelthen ikke, det var det var et andet valg, hvis vi skulle overleve som fodboldklub, at, at han skulle væk. Og jeg ved ikke, hvor, hvordan han kom ud og frem. Men, <laughs> men jeg ved ikke, om han har fået et job andre steder. <laughs> men hvad gør det ved dig at opleve, altså en, en, en, en du, du har spillet på topplan andre steder, men at komme over og opleve det her... at, at altså, bogstaveligt talt trusler på livet til en manager? Mm. Først og fremmest, så var jeg glad et eller andet sted, for jeg havde siddet på bænken de første 4-5 kampe, og selvom jeg ikke har nået at profilere mig så meget. Men, øh, men dernæst, så, øh, så, så er det selvfølgelig en anderledes oplevelse, men, men jeg tog det sgu egentlig meget pænt. Jeg, jeg prøvede at følge med det, og, og jeg var faktisk, øh, og, det, og det kan jeg huske fra min første karriere, da jeg startede frem, jeg var enormt stolt og glad for de fans, jeg havde bag min ryg. Vi gik altså op i klubhuset ude i Valby og drak øl med dem efter kampene, når vi havde vundet det gjorde jeg ikke her, men det var lige før jeg havde lyst til det, fordi øh, de står der, og de er der hver gang, og de tager Millwalls fans, de tager flere tusind med på udebane, om det så er oppe i, i Bradford, eller om det er, altså, det er, så sidder de i bus 7-8 timer for, for at følge os og for at komme hjem igen. De betaler penge for at se at spille fodbold, så hvis vi ikke leverer, så, så skal de også ytre deres meninger. Det, sådan har jeg altid haft det, sådan har, selv i dag, når jeg ser, altså, selvom de har vundet de sidste. De har ikke tabt de to måneder, altså, hvis vi skal til at snakke om det. Forhold, spørgsmål her, Peter Pil. Hvad er det mm. fedeste, som du egentlig har, har opfundet, eller som har, du har oplevet sammen med fansene? Er, er det noget på hjemmebane, som du beskriver med det første mål, eller, eller er det noget på udebane? Det er faktisk som som, øh, som lidt som turist, der jeg, var, der jeg havde stoppet min karriere, der jeg havde min første, min første tur sammen med 20 drenge derovre. Øh, jeg havde været der et år, som selv at spille fodbold. Jeg, jeg vidste selvfølgelig godt, at de kunne kende mig, nogle af dem, men da jeg kom derover øh, og havde drukket siden tidlig i morgen og skulle <laughs> for første gang ud og se se spille fodbold og prøve at være lidt fuld på stadion, der blev jeg simpelthen taget imod, så jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, øh, jeg havde ikke været der et par år, men, men det, det var en oplevelse. Øh, fodboldmæssigt var det faktisk at score mit første mål øh, det, det, det paniket fuldstændig for mig, da bånden gik ind bag målet, eller ind i, ind i rosen. Det var, det var en vild oplevelse. Jeg, jeg, jeg, jeg ikke, hvor man kan... Har vi nogle Premier League-klubber, der har det? Jeg ved ikke, hvor stemning findes nogen steder, jeg har i hvert fald ikke i øjeblikket. Men, Paul, Paul Kian ja. for noget her. Det er jo også et, det her Millwall-hold, der jeg, jeg gik lige igennem det for det her, den her trup fra 2006-2007. Og der er jo også nogle interessante navn. Kan du har du nogle sjove historier om nogle af dine holdkammerater? Jeg så blandt andet, at du var holdkammerat med... En tidligere Chelsea spiller Jody Morris, som jo er Lampards assistent nu. Er der nogle skæg-historier omkring ham eller andre? Mm, ja, jeg har et papir her til venstre for mig, hvor han er, hvor han er noteret som, øhm, som assistent han er for Chelsea nu. Og, øhm, jeg ved ikke, hvor bredt det kommer ud, men han, han missede i hvert fald to års træning, da han en aften var kørt øh, mod ensrettet Hans Range Rover, øhm, <laughs> da politiet stoppede ham. Så, øhm, hvad der, hvad, der, hvad der efterfølgende er sket, det, det ved jeg ikke, men han, var i hvert fald, øh, han er blevet taget nogle gange, og det er generelt ikke længere for den. Jeg nåede lige at have det sidste med, hvor det var sjovt at være i England som fodboldspiller, øh, hvor man godt måtte gå ud om tirsdag når man har spille kampe, og om lørdagen også i dag, hvor man jo ikke går til højre eller venstre, så bliver man, øh, så bliver man knaldet for hvad som helst. Men han var jo en tidligere profil også, Jody Morris, og, så han var, jo, han var jo kendt i Londons gader, så han var jo på diverse aviseoverskrifter dengang efter. Men han, han gør det jo gør det godt i dag, må man sige. Og så er der også en historie, som er fortalt før, men som jo stadig i hvert fald fanger mit blik, at du havde en holdkammerat, som du pludselig kunne læse om, var anklaget for mor. Ja, det er rigtigt. Han sidder inde på... Han sidder, han fik 25 år, øhm, for, Ja, ja det, det var en aviseoverskrift, vi også læste. Det var det drive-by i Nordlondon, så jeg går ud fra, at det har været det, man vel kalder at blive skudt på open gade for noget narkohand. Og, øhm, og han, fik, han fik 25 år, øh, så, så han sidder vel stadig inde den dag Gavin ja. Granting. Ja, ganske ganske ung og fornuftig fodboldspiller, men øh, jeg tror, at øh, tingene er lidt anderledes, hvis man ikke har øh, ja, følt med en guldske, måske derovre. Fantastiske historie. Noget miljø, ikke? Ja, jo, jo. Det, er, det, det, det er det jo. Det er jo æh... den mest hadet klub i England, kan jeg huske, der var en afstemning for, altså, hvor fansene kunne stemme. ikke? Ja. Og der blev Millwall de stemt ind som nummer et. Kun elskede af deres egne. Ja, det tror jeg. <laughs> og der er nogle, øh, nogle... Hvad skal vi sige? Nogle... nogle øh, rivaliseringer, som også er blevet filmatiseret, altså R R R R rivalisering med West Ham, den ved jeg ikke, om um du har oplevet på egen krop, håb. du nåede ikke at, at spille mod West Ham, som <søk seeing> jeg kunne stæve mig frem til, men, men, men de her rivaliseringer, hvor meget gennemsyret de i Millwall? <tøk> hmm. Ja, et par år efter mødte de jo West Ham Cup, and, uh, started, i FA Cupen, da de også var røget i championship, og da de spillede, jeg tror det er det, så bliver den aflyst i længe spiletid. Der på efterstadion, der bliver der bliver mursten ud af huset og kastet efter hinanden og slagsmål. Og, øh, altså, det gik fuldstændig bananer. De har også haft nogle kampe med Chelsea. men har jo ikke rigtig mødt dem på samme niveau, fordi Chelsea har været for højt op. Men det er jo, var det i 10 eller 11 år, hvor West Ham var nede i det championship. Der møder de både i FA Cup hinanden og i, i hvad hedder det, i turneringen. Men, men altså, jeg oplevede også et, et, et, et, et stadion, hvor der var kommet mere styr på det. Det handler simpelthen set om, at det handler ikke om betjentene. Det handler om, hvor mange heste, der står ude foran. Fordi hvis der er noget, folk har respekt for, så er det heste. De er syv meter høje, de der heste, ja. kan jeg fortælle dig. Og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af dem. Så kan der stå nok så mange betjente. Og så bliver det altså er, er skidt i England. Det har det sikkert også gjort for have. Når, når fansene kommer med tone, så kommer de ind i deres egen indgang. De bliver lukket ud øh, lang tid efter, øh, alle er gået. Når, når vi var på udebanen, der kørte vi jo halvanden time efter, øh, efter kampen. Der sad vores fans stadigvæk på stadion. Fordi ellers så ville, altså, så ville det gå amok. Socialt vil jeg have tabt. <laughs> Fremragende, vi, vi kunne stille dig... 500 spørgsmål mere. Tiden er ved at løbe fra, spørgsmål. Til allersidst, vi har et format her, der hedder Rejsetip. Og det plejer vi at sidde og kloge os på. Du har boet over. Har du et rejsetip til dem, der kigger og lytter med i England? Hvis det skal dreje sig om London, så skal man jo opleve, så skal man opleve Milmore. Så skal man tage ud i London Bridge-området ved en elvetid og få en breakfast og nogle fodboldkampe. Eller få nogle øl og ud på stadion så kan man tage noget, der hedder London Borough Market, som også er et sted i, omkring London Bridge, noget hyggeligt med mad og, og drikkevarer. Og så til sidst, hvis man skal nå det, hvis man kan, så spiller Wimbledon jo stadig på deres gamle stadion ude i Kensington, eller ude i, um, ude i Kingston. Øh, inden de har fået, jeg, jeg ved, de er i gang med at bygge noget nyt. Wimbledon er jo også en monstertradition det tidlige crazy med Dennis Spice, Winnie Jones og Eichel Drillo, som stod i sin sine ikke? Den oplevelse, synes jeg, man skal tage, hvis man, hvis man tager til England, lige er nu, så kan man få to kampe, og så drop det der Premier League fodbold, det er jo ikke andet end Især Arsenal. <laughs> ja, det er ikke andet end men de spiller god fodbold, de har endelig fået en god manager. Uh, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Sådan er det bare. Det er, øh, det er strålende. Paul Hybert, et godt øh, gensyn med øh, ja, Paul det er, Huybert, som jo også noget om Northampton i, i det engelske Ja. Men det var Millwall, vi havde fokus på i dag. Poul Hybert, du skal tilbage til arbejdet i, i biografen Kino i Roskilde. Yes. Vi skal i biffen, skal vi? Jeg lyst til at tage Jeg beef, elsker beef. Ja, men, altså, Jeg elsker det. det. Jeg, kommer bare. jeg er sikker på, vi kan lave det. Jeg, jeg tror faktisk, vi har et indslag fra, ikke med biografen, men fra sekseren. De var med på tur til det, Millwall hænger over for en det. år siden. Ja. Det er det. Så det kan I hive frem. Jeg ved ikke, om det stadig ligger i, i gemmerne. Det, det kan jeg, jeg absolut. Ellers så, eller ellers så sender det til jer. <laughs> <laughs> <laughs> og vi, af sted, vi skulle være afsted i april. Vi kommer afsted igen. Og, ja. ja, det er nok først om et år. Vi, vi kommer afsted om et år, Vi skal ja. også være velkommen. Det er godt. har ikke fundet rabat. Tak skal du have, Paul <laughs> Hybert. Vi lægger linje ned til Roskilde og til Paul Hybert. Ah, ja, det er jo ikke altid sådan, at fodbold var bedre før i ja. tid, men anekdoter og sådan noget, det bliver vi aldrig træt af. Nej, det er, da, det, det er da forrygende med de der historier. Der. Altså, selvom jeg har boet i England, så er der bare så mange steder, jeg er overmor, jeg ikke har været i endnu. Altså, ja. man, det er jo svært at nå det hele, ikke? og der, der er jo alligevel nogle distancer der, men det der Millwall og Wimbledon, som man har snakker om, det er i hvert fald ja, det på I bucketlisten. på stort set øh, samlet i fodboldstadion, så jeg har aldrig været på det den. Kom lige med den der Everton, som du gerne vil fortælle op fra stadionet. Nå ja, men det var jo... Øh... Det, det er den gode historie, kan ja. man sige, med det med, med, med Fordi at, jeg tror, det er 2010, Everton er bagud mod Manchester United. 3-1. Barthov, blandt andet, scorede et fantastisk mål. Og så mod slutningen af kampen, der begynder Godi sådan og sådan at, at, at rigtig skubbe på. Og de får så Scorer et fantastisk mål ved, øh, jeg tror, det er Cahill der, eller også det er Cahill, der scorer den sidste, men altså 3-2-målet betyder jo, at alle er med. Så, så det er ikke kun øh, den ene, hvad hedder den, Gladysinde, ja, gladysinde. Som, øh, som, som står nede den ene ende der, der står og synger, alle er op og kører. Og, øh, og, og trykket bliver simpelthen så stort, at Manchester United kan ikke modstå det her tryk. Så øh, lige på kanten af overtiden der, der scorer de simpelthen til 3-3 Everton. Og så, og, så, og så mister uh, Gullison det rester af tag, de har tilbage simpelthen. Og, øh, og, og den der stemning og den der fornemmelse af, at jamen, det kunne ikke gå anden vej, at Everton de kommer tilbage i den her kamp, og det var publikums fortjeneste faktisk. Hvad der så sker, det er, at Martin Atkinson var dommer, og Everton har en friløber, og så flotter han af. Det er rigtigt, ja. ja, ja, ja, ja. Det er, skal altså efter 3-3. Efter 3-3, så har de muligheden i overtiden at score til 4-3. Det, det er ikke blevet sådan en helt rigtig friløber endnu, det er lidt ude i den ene side, men, men, men de har den der mulighed, så fløjter han bare af, <laughs> og så gik fuldstændig amok på den ikke så gode måde, men altså selve oplevelsen, det var helt fantastisk, og man får at vide alt muligt der, fordi på Goodison, der sidder den der gantry, som den hedder, den, hvor kommentatorpladserne er. Den er meget, meget tæt på publikum. Du kan høre nogle af fængslene ja, nogle gange. Ja. Du sidder simpelthen så tæt på, og det er jo noget med at ja, men jeg mener, som som når man ja, hører så, det i fjernsynet? ja, ja så ja. igennem vores mikrofoner yes, så du hører folk, ikke? Og hvad der er og, og de sidder simpelthen så tæt på, og vi får jo at vide det når man snakker med folk, fordi det er bare at vende sig op og så spørger et eller andet, hvis der er noget, man har glemt i sit fornuft. <laughs> så, så spørger man sig op, hvad var ham der nede? Har han spiller i klubben altid? <laughs> så siger han så, så er der en der siger, ham der sidder der det er jo en Rooney's onkel. Han har sidder der i 45 år eller sådan lidt eller andet, Og ham der altså, man får altså alle mulige historier øh, på på Ja, på, på det er et fantastisk stadion lige højt. Det var det, en god oplevelse. Det var en god oplevelse. Og, så, og der er tusind vinkler. Det var det, vi lige øh, havde med. Ja. I dag. Mens Peter Pi lige sidder og afslutter sit opkald hjem i forhold til, hvad der skal ske senere på dagen, så kan vi en videre. Vi har været inde omkring Premier League-universet tidligere. Vi har været på par vi er Færøerne og Irland og Millwall og, og meget andet. Men lad os lige komme tilbage på Premier League-sporet et øjeblik. Jeg har lyst til at tale Manchester City med jer, fordi jeg tænker, jo, at de kunne kigge ind i en rigtig, rigtig spændende sæson, og det skulle være dem og Liverpool, og det kan det stadig nå at blive. Men det er sjældent set, det Leicester gjorde ved dem i egen hule, altså i Manchester? Det har jo aldrig set faktisk på Guardiola-hold. Den måde, de falder sammen på, og den måde, Leicester bare straffer dem maksimalt på. Hvad lægger du i det, set fra et City-synspunkt, Kieran? At de har haft en rigtig dårlig preseason. De har mange skader. Der har også været noget corona. De er også Corona-ramt. Og så har de både handlet dårligt og ikke handlet nok. Hvis de havde tænkt, at de med indkøbet af Nathan og Ferran Torres... Vil kunne lukke hullet til Liverpool. Nej, det er jeg ikke. Det er naivt. Så, det er naivt. Så, så, og, og Især med det her kampprogram, som, som vi kommer til at opleve i, i den her sæson. Og det er jo... Det er jo nok mest de her skader, der, der har gjort den indtog, at både os, Aguero äh, og, og Jesus, nu er ude begge to, ikke? og det er ham her, Rory D-Labs søn, som de bliver nødt til at skifte ind, 17-årig knægt. Så øhm, det, det, det er jo det er meget det, tror jeg, skaderne og sådan noget, og, og, deres, og, og, og, og fordi et sæson er struktureret, som den er. Så det er jo ikke et billede af City's niveau, selvfølgelig er det ikke det. De kommer selvfølgelig også til at, at præstere meget bedre i løbet af sæsonen, men, men lige nu er de et rigtigt skidt sted. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at de har mistet David Silva. Ja, jeg siger ikke, at det var årsagen til uh, det her, men altså, det, det er sådan en, en, en legendarisk skikkelse, en faderfigur uh, i, uh, i, i hele det her omklædningsrums, uh, miljø, Så det kan godt komme til at betyde meget, at man ikke har fået erstattet ham uh, faktisk på uh, har de slet på måde. Ikke, faktisk har de ikke engang fået erstattet Vincent kompani, tror jeg, og den... Den, den, den betydning, han havde for det omklædningsrum, de mangler jo de, de der sådan rigtig stærke ledere, faktisk. David Silve fuldstændig rigtig var det på sin egen måde, kompagni var det på en, på en anden måde, men også en rigtig, rigtig god måde. Og så har de jo nu, så det Fernandinho, og ah, jeg tror ikke, han er en rigtig leder for det her CD-hold. De, de mangler den der lederskikkelse. Lederskikkelse, ja. ja, men, men sådan på, på positioner, og det er jo også de steder, vi kan læse, at der kommer forstærkninger ind nu, altså det, det, det er forsvarsspil, de centrale forsvarsspillere og nu nævner du mm. Arke, okay, altså det, det er jo ikke mesterskabspotentiale på nogen måde, dem der løver spiller Laporte er det, når han er i form og ja. spiller. Helt klart til venstre der. Rigtigt. Nu er det så at Ruben Dias, meget tæt på at lukke, som vi sidder og taler her. Benfica-stopperen og så sender Otamendi den anden vej. Det er i hvert fald det, historien går på for mig at se, trykker skoen helt sindssygt, både i opbygningsspil, men også rent defensivt, så bare Lester, hvor nemt de kunne spille ind i Manchester City right, straffesparksfelt. Ja. gik straffespark, øh, og kunne komme bagom og lægge bolde fladt tilbage, osv., osv., osv. Meget, meget sårbart, lige præcis på de positioner på stopperpositionen. Netop. Hvad ja. tænker du, på? Jo, ja, men jeg er helt enig med Arke og, og Erik Garcia, som, som, Eric Garcia ja. som, som to stoppere. Det, ja, jeg ved godt at Garcia er jo med på det spanske landshold, men det siger jo også lidt om det spanske landshold, faktisk lidt i øjeblikket, at han startede jo heller ikke igen, øh, i hvert fald mod Tyskland, hvor det var, jeg, jeg, jeg kommenterede den der. Men øh, det, siger, det siger jo lidt om Manchester City, at, at, at det er det niveau. Fordi, ja, de kan jo være gode spillere, som suppleringsspillere, eller sammen med en. Ja, lad os sige, en Sergio Ramos på det spanske landshold, kan Garcia måske godt spille, men han skal jo ikke spille sammen med Arke. I, øh, i Manchester City center forsvar, så tror jeg, der mangler noget erfaring, noget styring, noget, noget hårdhed, noget højde faktisk også lidt, fordi de er jo ikke de høje, de to. Og generelt, når, du, når, når de er udfordret på deres strukturelle defensive spil, som de jo så er, øh, så kommer deres øh, svagheder jo til at tør fremstå endnu skarpere. Så det, det, de er i store problemer lige nu, ja. men det er noget, som, som jeg tror, de nok skal fikse, og i takt med, at deres profiler kommer tilbage, så bliver det bedre selvfølgelig. Men, men og, og selv, men, men selv når, når det sker, så er de stadigvæk lysår for Liverpool. Ah, lysår måske, men de, de er et godt stykke for Liverpool men stadigvæk. Vi, vi er i en situation, at hvis Liverpool kan holde den kadence bare tilnærmelsesvis, de havde sidste sæson, ja. så kan de første 3-4 runder definere, at City taber dem af syne. Ja. Og ikke kan henstemme, fordi Stem. Ja. Liverpool henter så mange point. Ja, ja præcis. Og, øh, øh, og vi har tidligere udsendt talt læster, Skal vi tale dem med, som kan der? De kan jo også godt stikke af. Øh, ja. øh, fra, og, og hvad med Everton? Øh, skal den vi også vi lige ikke tog det over i, om et øjeblik. Ja, hvad, hvad, hvad, hvor, skal vi, hvor skal vi regne med dem? Er det en, en døgnflue med... Øh, Men man snakker meget om i England, om at det her, det bliver en anderledes sæson. Det bliver en speciel sæson. Corona. Netop. Det det, yes, ja. Uden tilskuer og alt det der. Og det, det edge, som, som tilskuerne giver, det er væk nu. Og der er den her træningskampstemning, og der er alle de her kampe på så kort tid. Det er svært virkelig at spå om, hvad der sker med men en ting øh, lader til at være en trend, det er, at det, ikke, det kommer ikke til at ligne de andre sæsoner. Nej, og det betyder jo så, at vi måske kan få, det kan godt være, at Liverpool stadig er for stærke. Det må øh, de næste runder jo vise, og det næste stykke tid vise. Men at der er flere, der popper op, Lester, og så kommer vi til Everton, som vi snakkede om for en øh, uges tid siden. Det kan godt blive en darling i sæsonen her. Hvor er det et spændende fodboldhold? Hvor er, det, ja, hvor er der bare mange profiler? Hvor er der meget flere på det her hold? De er folk, der kan lave mål. De, de, har, en, de har en klar struktur. Altså, jeg synes, det ligner et hold, der, der godt kunne være holdbart. Ikke til at blive mester. Det er ikke det, jeg siger. Men til at spille med om top 4. Ja, det ser sådan ud. Øh, også med, hvor hurtigt de har fået integreret den nye midtbane med James og Dukouré og all et, et, et En midtban som er blevet meget mere boldsikker. Ja. Jeg så, at deres... Øh, pasningsprocenter, var gået fra 78 til 86, tror jeg det var, så et meget mere pasningsstærkt. Der, der, der er sådan en rigtig god synergi i holdet. Altså, det som Luka kan, som venstre bak, offensivt, og det som Rames kan, ud fra sin øh, højre, højre kant, om hans venstre ben, finde calvert lewin det passer så godt med hans styrker og hans hovedspil og så videre. Ikke? Og han, calvert lewin som jo også virkelig blomstrer nu. Vi så tegningerne til det i sidste sæson, men virkelig, han har fundet sin rolle nu. Jeg så et heatmap, der viste hans... Øh hans placeringer fra sidste sæson til nu, hvor hans placeringer i sidste sæson var meget rundt om feltet, og nu ligger hans med bare direkte ind centralt i feltet. Hvor det går ondt. Hvor det ondt sådan, at han, at jeg tror, at Ancelotti virkelig har fået arbejdet med ham og sagt, det er her, du skal ligge, og ikke alle mulige andre steder. Der har vi nogle andre spillere til det. Ja. Så det, det der, de har virkelig fundet hinanden, synes jeg. jeg. er helt enig. Og så har Ancelotti også arbejdet med noget andet med ham. Virker det som om, at det er, at han koncentrerer sig om at spille fodbold, ikke at komme ud i de der rum, Netop. Her, og ligge og lave frisparks og og søge et straffesparkister her, og sådan noget. Nej, han kommer ind, og han koncentrerer sig om at spille fodbold, og la lad være med at lave de der små dirty tricks. Øh, selvfølgelig skal han komme foran, og nogle gange så laver man sådan en lille, lille en, og holder nogen tilbage, og sådan noget. Men han koncentrerer sig om det, han kan, nemlig at score mål. Og det virker som om, han er en uh, lidt mere modnet spiller nu. Du tror måske, ja, det er det tror han er den bedste angriber på hovedet i Premier League? Ja, det tror jeg han og i øvrigt, hvis nu Everton får en kæmpe sæson og Liverpool kan holde som sagt nogenlunde kan dansen så din gambyt over er ja. helt kraftcenter for for jeg ja, ikke bare I hel, kan hel, uden sens hel. hele Europa, ja uden trends ja, hey. men det må gøre sådan ondt for banden på gaden ikke at kunne komme ind og være en del af det. Der. Især for Everton man kan sige selvfølgelig ærgelig for Liverpool også med tanke på at de var der ikke på stadion til at fejre mesterskabet Nej. og så videre ikke? Men hvis du havde sådan en, en ligesom i 80'erne pil det kan du huske med ja. både Everton og Liverpool der kæmpede med mesterskabet det vil være fantastisk. Øh, og selvfølgelig ærgerligt, at der ikke er fans til at opleve det, men, men, men det, det, det, vil jeg, det vil jeg godt se selvfølgelig med United der lige kommer til sidst og det nope, det ikke <laughs> noget det er der ikke noget der tyder på på bagkanten den der beskrivelse jeg havde fra fra Goodison der så er det da fantastisk ærgerligt, at, at det lige skal, men, men, men der er jo, der, er jo, der, der er stor optimisme blandt de Everton-fans som jeg kender der er der, der, der stor grøde der der og håb ikke det, det er jo, det er Everton er sådan en klub som hvor jeg altså, virker hurtigt. Ja, ja, det er ja. Jo det der, ikke. Altså Forever Blowing Bubbles kunne godt være deres motto også, ikke? Og altså, det her med at det stiger hurtigt ikke, og så, så springer det. Men, <laughs> øh, Jamen, men, jeg synes, men, jeg siger, der, der er tegn til, at det ja. godt kunne være holdbart. Ja, med, ja. Men der er jo også det her med. Der er men der er også det her, som er så mærkeligt udefinerbart på en eller anden måde. Klubkultur er deres klubkultur stærk nok til, at de kan holde det over en hel sæson. Det er det, jeg kan min tvivl om. Så kan det godt være, at nogle gange så kan du tage serial winners som Jørgen Lot her og smide dem ind i en klub, som ikke har vundet noget, og så vinder han ikke noget. Fordi at klubkulturen er anden på en bestemt måde, og det er nogle gange så svært at vide, hvad man skal gøre ved det. Men det kan også være katalysator. Det kan han også være, ja. Det er også rigtigt. Så, men men det, er så, det er så svært at forudse. Fordi det, vi har jo tit talt om Everton som den her store klub, der ligger lidt i det tvæle. Mm. Hvornår vågner de rigtig op? De havde jo nogle gode perioder under David Morris, hvor de sådan lige kommer op og ligger... Og Thomas Gravesen, ville han selv sige. <laughs> <Ja>. <laughs> hvor de fire. kommer op på, øh, på, på, på de her pladser og, øh, og ellers øh, mellem nummer 4 og nummer 6 ja. ja. i det eneste år. Ikke? Der mangler lige det sidste... Øh, så har de så været lidt væk fra radaren, men det kunne godt være Ancelotti, som er den katalysator, der bringer ham ind i top 4 igen. Absolut. Noget andet, vi ikke kommer udenom, det var faktisk også i forbindelse med Evertons kamp, det er, at ja, hele England, fodbold England taler om de her hands, som shit mm. mig, som voldsomt. Du altså, mm. kommer der så ikke nogen tilskuer på stadion, men det er jo ikke et produkt for mig at se, hvor vi skal have fløjtet et hav af straffespark for hands. Det, det, det, det fjerner for mig fokus for det skønne ved spillet. Det er det, vi skal diskutere. Øh, og for mig er det... Jeg er jo var modstander grundlæggende, som nogen måske har... Jeg, jeg Nå, synes, er det? det skader mere, end det gavner. Okay. Men jeg synes faktisk ikke, det er vars grund... Øh, det grundskylden her ligger ikke hos var, altså Nej. det er ikke hovedårsagen til misæren. Ja. Det er hans reglerne og tolkningen af var, øh, hans reglerne, som jeg ser det. Ja, fordi at, øh, deres... Hvad skal vi sige? Chef for dommergruppen, Mike Riley, sagde jo sidste år, at øh, vi kommer ikke til at ændre så meget. For det var sidste år, der var... MD, altså, de lovmæssige ændringer, de kom jo sidste år. Og de sagde, det kommer ikke til at ændre så meget fra vores praksis. Og det gjorde det jo heller ikke sidste år. De, de spiller faktisk nogenlunde efter de regler, som de altid har gjort. Det betyder så, at man lige pludselig har to sæt regler. Et i Premier League, ja. og et i for eksempel Champions League. Og der er mange engelske hold i Champions League, så det er derfor, jeg sammenligner lidt med det. Eller på europæisk plan i det hele taget. Og der har de så prøvet at... Øh, rette lidt ind, tilsyneladende i hvert fald, fordi nu, nu dømmer de jo mere sådan som de tror, der bliver dømt i hvert fald i, i Champions League. Og det betyder, at vi, jeg synes, at vi er kommet over i den anden grøft her fra indledningen af sæsonen. Jeg synes også, at der er nogle straffespark, som jeg ikke synes er straffespark på, på, på hans. For eksempel det ene, som Everton får mod Crystal Palace i, ja, i weekenden, ja. Ja, hvor, den, hvor han jo... Ja. Han har jo hænderne. Det er svært at se ikke, nej, det er svært. Han beskrev, beskrev, ja, det er rigtigt. Ja, altså han, han har jo hånden sådan, hvad er det her, 5-10 centimeter ja. fra, fra sit lår, ikke, da bolden rammer. Han står sådan her, og så rammer den ned på hans arm. Det er jo, ja. det er jo. For mig ser de, det er, er de i spil med spillets ånd, ja. Ja, ja. at de start, det er start. ikke hvad football wants det, Ej, der. det er der. Du altså skal ikke... ikke spille uden, og hvis du øh, hvis, altså, hvis du kigger sådan lidt meget meget minutiøst på netop den der situation, så er det rigtigt at armen, den er en lille smule ud fra kroppen, men armen står faktisk stille. Det er kroppen der bevæger lidt sig lidt væk. Så hvad var der først? Og, altså, mm. og du skal se den. Du skal jo se den i real time. Ja. Manden har ikke en chance for at flytte armen. Og det ser anderledes ud i slow. Det gør det. Ja. Og du kan have et stillbillede, hvor det er, armen er lidt uden for kroppen, ja. og bolden er på. Ja. Der er straffe, siger man så. Nej, Tor Tor du er nødt til at se det i real time. Totten har følt sig også voldsomt, hvor Mourinho forlod. Øh, det, <laughs> ja, det kan jeg godt forstå, fordi er det Erik Dye har ryggen til. Ja. Det, man kan sige med den Erik ja, Dye, er har, højt op. har hånden meget højt op ja. over hovedet. Ja. Og det, og det, det synes jeg gør den mere tydelig end den anden. Ja, det, var, det har du ret i. Jeg synes, jeg, jeg synes stadigvæk ikke, at den er overhovedet. Men den er jo ikke. Men den, er jo høj, den er jo hævet. Og, og der har du også det der billede der, når den er ude fra, fra, fra kroppen, og den er hævet. Jeg synes, jeg, vi har silhuetten der. Ikke? Så, ja. har du, så har du silhuetten, og den kan godt, synes jeg, forsvare sig. Der selv. er jo mange trænere nu, der vil tilbage til den gammel fortolkning. Er det intentional? Ja. Handball, ja. og det er hverken Dias eller Walsh eller mange af de andre, vi har set øh, i denne sæson. Og det bliver også rodet lidt rundt, ikke? fordi at, øh, angriberne, hvis de har hånd på bolden, så er det lige meget om det er intentional, altså om det er forsættigt. Ja, og skaber en chance, skaber eller, score. En chance ja. eller score, umiddelbart. Hmm i forbindelse med den her. Nu, nu er man heldigvis gået væk fra, at hvis man har haft en uforsætlig hånd på bolden op på midten af den, yeah. så altså, der Det har man da heldigvis gået fra. Så det skal være umiddelbart i situationen, inden øh, målchancen opstår. Så det her ord umiddelbart er kommet ind. Det er da en, en, en god ting. Men det betyder bare, at du har to forskellige slags regler. En for angriber og en for forsvaret. Ja. Og det skal man nav navigere rundt med. Det er stadigvæk intentional for forsvarende. Det skal være med for, øh, en eller anden grad af forsæt. Og så har man så prøvet at definere det. Hvis det er, at det er, det har vi jo haft mange år, hvis det er en refleks, så er det forsætteligt i fodboldmæssigt forstand. Nu er det også forsætteligt, hvis det er, at den er ud for din silhuet. Og det, det synes jeg ikke, at man skal være rigid omkring, for jeg synes ikke, det er rigtigt. Men, men skal vi ikke bare sige, at det bliver jo ikke lagt ned lige med det samme, altså, men, men den raser voldsomt over i England. Vi kan også se alle de store pundits er ude og have holdninger til det her, og, og rigtig mange taler ind, synes jeg i hvert fald, jeg har kunne læse på, på det spor her. Folk synes ikke, det er den rigtige vej, det bevæger sig lige i øjeblikket. Jeg kan ikke forestille mig, at de ændrer reglerne i løbet af sæsonen. Nej, det, er du det måske ikke ændrer reglerne, Nej, så, skal du ændre, så skal du ændre praksis, ikke? og det, det gør man måske heller ikke i løbet af så, ja. Det var hvad vi nåede. Tiden blev jo stærk for ja, os, gutter. Vi, vi kom vidt omkring i dag. Det var lidt anderledes udsendelse, synes jeg. Ja, men det var, ja, det var, var fint med med, det med? med, med Jesper derop fra Færøerne. Ja, det var ja, fint. helt fantastisk. Og Paul fra biografen i Roskilde. og er noget fyldt af Milvors anekdoter. Fantastisk. Det Kian, ja. og Kian, var god i dag. Ja, for, det gik udmærket, synes jeg. Ja. Kian, tak for deltagelsen, de her. Og tak til jer derude også for at se eller at lytte med Dplay, Eurosport.dk eller podcastleverandøren. Hvis du hører som podcast, så gør os lige tjenesten at gå ind på øh, Apple Podcast-appen og give os et par ord med på vejen. Giv os stjerner. Selvfølgelig helst så mange som muligt. Vigtigst af alt er, at du rater os. Det hjælper os med at nå ud til endnu flere. Og så skal jeg huske at minde om, at vi en gang om måneden trækker lod om et tre måneders abonnement til play til dem af jer, der skriver en anmeldelse af os. Ja, der er også krimi. God Krimi på D-Play. Tak skal du have, Kieran, Og der er også god Karla Bagkop i midtugen. Og så skal jeg minde om, at lørdag den 3. oktober, der starter Giro Detaljer Det er eksplosivt hos os. Vi ses. Programmet blev præsenteret af Deep play